وقضاء مناسبه بالامر اجوب اغه دوت اسمو اجوبه ادا اجوبه قضاء د اجوبه ادا تعریف شن عضد اجوبه قضاء تعریف کی اوه تسلیم مثل الواجب بهی اغه تسلیم د اغه مثل د واجب د بهی معنی بالامر د امر د وجنه چته د واجب سوار کی مثال ور کی سمارت مانو کله <تصفح> د امر د واجب د واجب سور کی مثال ور کی ترکیب کی عطف و علاقه قوله ادا تپا ادا بنا او نو حکم الامر نوعان ادا و قضاء تپا ری بنے بمانا وجوب قضاء مرسو نو قضاء بوجوب وسرباس کنا او هو تسلیم مثل واجب بالامر دا تسلیم د مثل دواجب واجب د بالامر لا عن نور کولګه اے تسلیم ذلک الواجب الذی تاسو وضاحت کئ تسلیم د دغه واجب دی الذی وجب اولا چا واجب شی اول خو تی تسلیم کی پی غیر ذلک الوقت لکه پرن ماسخین موس دیتا نه د ګرد مثال وتهربانی نو واجب بالامر خو په هغه وخت تا نه کړه اوسې کئ تاسو وری کنا تسلیم ذلک الواجب الذی وجب اولا خو پی غیر ذلک الوقت وقت د پرن ماسخین اوس کئ نا روزایی نو وجی رسار لگ دي ته قزاوي د پرون ماس بښین مست ته اوس کدي ته سووي زکه چې تاسو تسليم دو هغه واجب وکو واجب بالامر وعيني هغه ټيم کې دي اونکو په غیر ذالک وخت سړي اعتراض کړ دی کانه يم بغي اشاره د اعتراض دا چې دلته وقيت پکارو چې تسليم مسل الواجب بهي من عنده دا ولی دقیق متو غره دا ولی کید په کار دي سړي ترس کوي کار دي پرون تا بات پخين مونږ نه کو نندماس پخين تم داخل شو او تندماس پخين مسکه څلو دا پر ورځ الله اکبر تاوی تاوي تش تسليمو مستل واجبي بالامر دا مسل د اغه واجب بالامر دي مسل د واجب سه دا نندماس پخين د پرون ماس پخين مسل ده و چې مين عندي هټه کې دا سرو لګاو مدا بټی کی وری بټی کی پر تاسو وګوري کار دا نن ماسپخین مسجد تکای نن من عندي قیامت <متلاح> یو سره ورغه مطلب چې تخپل خپل اخوار کی خپل وخت تبکیود کې دیشي تبکه خبرې کولې شي تبکه چې دن اغا نپلو نه کولې شي لکه د نن نه بچیږي او دا خو من عندي نه د تکه دا نن ماسپخین مسجد نن ماسپخین مسجد ماسپخین تکای لکه پرون ماسپخین لکه د الله تر پرون ټیمو نن ماسپخین د پرده د الله تر طرف نه دی ته خپل ټیم راوالی او اغي داری واجب شي مثل لور کی اغي تب قضا وی لکی د دانن ماسپخین چې تکایدا من عندي نه دي دانن ماسپخین د پاره د الله ترتوب دغه ټایم ده تر څو خل ځان نه ور کړی وی من عندي قید سر پکړه سر پکړه دي دی جواب وکي وی دای اکتفا بشورت کړی سو کړل یو جواب ودا دی دی وی وکنه يم به ای قیدو بقولی من عندي ولي ليخرج اداو زهر اليوم چې اوزی اعداد ماسپخین دانن راځي د سنه اوزی قضاء عن ظهر امسه چه د پرونه را قضاوت سوكونوي زكتي لانه ليس من عندي بلك لله لله تعالى والقضاء انما هو صرف النقل قضاءه وليكي ااول او مصروفه اول د اغنفلي وقت الذي كان له چه غد حقو ذلکی کان له ان للی الذی کان حق له او حق کدې بګو د کیګی کدې بګی چې دن اغه خبرې کئ او دی واړی چې ته واړی ان القضا الذی کان علی یا کی مصرفه کی چا قضا په د باندې چې دن اغه وا جواب و انما لم یقید به د پدی مقیده کله شهرت امره یشهره زې سی دویم یو جواب څنګه و و کونه مدلولا علی بالالتزام جواب را کیږه وایې کی سو به ہاں کومار سپیور غلی آ تا گورہ کتا مو گورہ مینه اندی یو ولی دا تاریخ چې د کانادا مستل واجب به په التزام دلالت کوي پدې مینه اندی خپل ټیم ولی زکه په دې تاریخ کې سویل دی مثال ټکی او میسل څه ته ویلې کی میسل ویلې کی د پوه چھ وی شیز ای و اس ثابت اول سمره کاoverline لیکا نا مثال ستوي ما صبت عوضا عن الفاي مثال ستوي مثل ذا فورت شيويز عوض ثابت يدل ذا فورت شيويز ثابت دل. او عوض سو وركي خپل ځان نور کي غلا غټيمي عوض ځان نور کي اي واز ذا جنور کي غلا ځان نور کي ته چي او قتلو کي ابيداغي عوض ورکه ابداغه نه اخلي اغرب ورکه خپل ځان نور نو دلت دد مصر تکیوے لینو مصر وید فوت شویے سیز عوض ثابتی او عوض سرے من عندی ورکئی نو ددی مصر تکی د التزامن من عندی معلومیگی لی حازا زال مستقلن من عندی تو دا مطلب در دی جائے پٹکی پیگی کن پیگی د وی و دې ته ضرورت کښې چې وکاوو نو مدلون علیه دامن عنده مدلول علیه دی دا تعریف په نه دال دی او داګه من عنده مدلول علیه دی خو بل التزام التزام ته درموږی څنګه ته درموږی چې مثل وې د فورس سيز اوا ثابتېدل او اوا سره من عنده ورکی نو د مثل ټکنه من عنده معلومیږي لهدا من عندي ټکې ضرورت دې نه غنشته دا مطلب د غیر ضروری په سوال تاچی وی مست الواجب بالامر نپلو جی خلق قضا کی؟ نپلو واجب دی؟ اوی پار امرشنی؟ نپلو جواب اما نپلو اوی دا ما چی کمی بارتو دی کنا؟ دا بل اتزام تاشی وحاشده لئنن فا مستن یقتذی کونه من عندهی برشتی را تکنیش تکنیش وَإِنَّا كَوْنُوَ مِسْتَنْ يَقْتَذِي كَوْنَهُ من عِنْدِهِ دار دکک زینا داشتی معلومی گی خواب تدی پیگی کنا نکتوکی اگرزائی وَأَمَّا النَّفَلْ عَرْجِ نَفَل دِ فَإِنَّا يُغْضَ اوپر دیکھو نفل مواجب گردی لازیما نفل بشروع لا تطلو آمالکو لا تطلو نفل ذکر قضالا اگرم لازم گردی پشورو وحين اذن او چیکل د شروع کړي ولم يبقى ناف نفلا دانه پر باید نشه بر سو ټک خلکه دا خو مې مونږه ل شه قضا د نفله خریزه په شروع سرو واجبونه په اذن نه پلا دا کوم چې نه پلا دا کین ادا خودي ته وې چې عین واجب الامر دنه پر امر چته وي وايي تنګول کوي او سو کما ولکنو يؤدا لكنه سو او مع ليس واجب ما انه سو وا یکنا وا یکنا لیس بی واجب نو وید شکار بو کو چی دا عین واجب دا واجب په پماند ثابت سره تستیم تستی معین ثابت بالامر او شک نشتی او دا نه پلوم چی لندی په روم دا ثابت کیلک واجب ندی خو وجوب پمانه لغوی سره سبته سر راجی تم ثابت تی په شریعت کې ری پیگی د وئی وئیسنه ماعانو لیسے بی واجبین پا یم بغی ایوراد بی قولی عینو الواجب السابت سابت پتی نوادو لیا عم دا پا یم بغی ولی ہوئی ایک یونو تذکر کردی یجبونو وئی یم بغی وئی پا اوپر دا ادا قزان در چا آنوادی دو دو جوب په ایمان یوای چې امر د عجوب د انفل د عجوب د ان نشو چې انفل واجب نشو نو مقسم نشي نشه نو د اقسام باندې نشي کنه seme we چې د انفل واجب نشل لکه نو به عجوب یا د عجوب قضا د انوا غوا نه بداو چې مقسم کې وې او په اقسام کې نه نو چې مقسم کې ته نه نو په اقسام کې ديني شي کنه ملي شمیرې کوته د تعریفو پره لیکل دې رخصت نن ته دې کله وره دا وګوره دونه یې بولي ان العدا والقضاء قسمان اللي ما ثبت بالامر ولجوب فقط ففعلوا نفلي ليس لی داخلا بالمقسم بلا حرج في خروج العدا ودي سي دا دا کته چې اداوت یې کیه چې خلکو یې په ادا کوم وي هر قضاء کې د کس ورشي دي او په وجو نو خر فدې کې نور یې وجوم دي هغه راشته دي اوه پورته وګوره هغه دا دا چې دې نفره ته چې اداوي دا مجزا نه وي ځه په هاتا مونږ تاریخ د حقيقي ادا کړ دي ته چې اداوي شو ما जास्त تهراط مکه چا واجب دی دیم دیم دمت وګوره دیم پورته کو خطا نه وګوره ادا ده نفل ادا ده وای سمل کا خدامون چې دلته روانې په مطلق ادا کې نه روانا چې ادا نفل کوم روانې دلته موږ په خاص ادا کې روانو چې ادا واجب دی نو وجوب اذو وجوب قضا دا اغه ادا واجب او دا نه دي دا مطلق ادا جن نه دي نو چې دا خاص تعریف مونږ کړی دي نو خاص تعریف خدای اغه پکې داخله نشي داخل نه داخل با دی داخلي ګر او پی وجوه اخر او پی وجون اخر لبر بيګي جواب راکې ګنه بیا بار په دې باندې نور اعتراضونم کړی دي لکه نبل سنت الفجر بشاب اللي په پېترا چې سنند پځ کله په 9000 ورل کېږي نو تاسو څنګه وایي رضا پاین نه ما یو زائداله زمو بشورو ال تغصار سنت د اډکړنه دی شروع کړدنه دی اب هم قضا شته دی داږي جواب یې تکړ دې بارا کستا زبي کې لري لگا نه لګا نا ها وایې کنا شکې نيسته کولته ان قوله سنت الفجر تقزا واذا مجاز خبره چې در په حق حق روانه ده من مجازي خبره نه کو لگا ولګي لگا نا فین القضا لا فل مندوب والمباح چې کمشه مندوب او مباح پایې قضاګاري نه مندوب مباح پتہ برابرول نشي قضاګاري نه بدزاراي دا مجازر او تخلقو حسابونه در پادشي قضااي کوو کړي کې راغلم دي قضا راغلي راغل بس کاي کم وخت کې به کاي دوستان وي صلا بيان دي وساموس په سم داسکه څه دلیل دی یو واقعا دا چې صحابي کو لگے سم داسکه وي دار سار نه پلي دی د پلا اذن دا مطلب دی چې بس خير دی بسار سنت کول شي الک اذن فلا اوس دیو کوو به اونکي اوس دیو کوو دیوونه کې لگا او هغه روایت چې صاحب د رستوچې د ناغان نفل لاروي سنت چې خپل ټیم نه لال هغه بیا نه فدیږي او یو ترته دلیل او خای چې نبی اسلام د مدته چې د هغه رستوکړي لگا چې نبی اسلام کړي لگا او امیان د چداو ایدل ته کې وسلفی دي وې د دې سره په دې روانه چې په پاهینو دې د امرې سره په شمو څوک څنګه دی دوی چې صاحب رستوڅو کوې څوک چې توا ته دې رستوکیږي چا کار زری مخ نه نبی اسلام څه نه دلته کی خبر ہے او کړه ما اوته راو تاسو تریمیز دروارې تریمیز دروارې دو تریمیز باپ ترله امام تریمیز رحمت الله علی چې سند د خار د پاتې شلو د تلود شمه درستوب کوي څه کوي او پدیبال چې ابن عمر رضی الله تعالی او او دا خپل روایت باندې چې ورکم چې مرپود دي دي غیبه کلام کوي چې هغه اڑندې عملګری دامه کاوه هغه تمه دا اوروړه چې ویلو تک ته مفتی څخه خبره صحیح دراجح داري چې دغه خطه درستوب کوي ویتاس مون تو ولندي دي وينا رجح دا دا خبر صحيح دي پیرشت پدیبانی پدیبانی بزان لا اوغوري سنت الفجر باركي دا عبدالمقدس سي با چاسب خستا رساله کتاب دا پیدا کا تاسو هم کتابونه اخلي او اخلينا اناره البدر اناره البدر دا زان لا ارسړي واري او وګور بهتريين باسي کړدي او پدي آثار د صحابو ډېر نقل کړدي او بحثی کر دی در مزدار اداو قیمت سرات و پلا سرات اللہ المکتوبہ تغا حبیث بہنگل خستہ بحثی کر دی لگا اب ادان لوگ رب فآخور دعوانا الحمدللہ